إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اما بعد في نستق الكلام كلام الله تعالى واخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرروا من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدايه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد انا عبد الله بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه Od Abdullaha ibnu Malika ibnu Buhinja radijallahu ta'ala anhum kaže kada bi poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao toliko bi raširio svoje ruke da bi se vidjela bijelina ispod njegov pazuha. Ovo je 11. hadis u poglavlju svojstva poslanikov sallallahu alaihi wasallam namazom. Abdullaha ibnu Malik je Ebu Mohamed, Abdullaha ibnu Malik ibnu Kishbu, Ibn Al-Qish Ime mu je Jundub, Ibn Al-Nadle Al-Ezdi Ashab, sin Ashab A njegova majka je Buhayna Sahabika, zato smo kazali Radi Allahu anhum Znači, Allah završi on sa njegovim babom i sa njegovom majkom Dlaka Allah završi on sa njima svima Kazali smo to u množim Zato što svi Ashabi Što ne smijemo kazati Kada Ovaj Otac, na primjer, ili jedan nije. Neslijemo, na primjer, kazati Husein ibn Ali ibn Abi Talib radijallahu anhum. Neslijemo kazati radijallahu anhum da Allah zaduje sa ima svima zato što Ebu Talib nije presilio kao muslima. Nego kažemo radijallahu anhuma u dvojini da je Allah zaduje sa njima dvojicom. To jeste sa Huseinom ili Hassanom i Aliom babom, jel? A ne sa njihovim djedom Ebu Talibom koji nije presenuo na islamu. Bio je poznata Asketa, bogobojazan, i postio je godinu dana, uzestopno, same Dehr, što je suprotno su dnjete poslanika sallahu alaihi wa alaihi wa sallam. A, a. Buhejna, njegova majika, zove se Abdeh bintu al-Harith. I ovaj Abdullah, on je od onih koji se pripisuju svojoj majici. Pa kada kažemo Abdullah ibn Malik ibn Buhejne u arapskom kada pišemo ibn pišemo BN je li tako? Muhammed BN Abdullah pa se to čita ibn Muhammed ibn Abdullah to je kada dođu kada dođe ibn između dva muška imena ha? kada dođe šta? ibn između dva muška imena Suleiman Ibnu Davud. Piše se BN, bez Elifa. Jel u redu? Ovo je vezano jezik, znači nije... Hvala vam za Vare. Uglavnom, kad se kaže, na primjer, Isa Ibnu Marijem, piše se sa Elifom, zato što je drugo ime šta? Žensko, nije muško. Pa se tako razlikuje. Tako se znači razlikuje. Pa se piše... Ili kada dođe na kraju reda, kada, kada pišemo, na primjer, Muhammed, Ibn i novi red, Jusuf. Onda pišemo vamo šta sa Elifom, zato što je odvojeno, zato što nije u istom kontekstu nego došlo u drugi red. To su pravila, znači, da ih samo spomenemo. Bilježi nekoliko, ili prenosi nekoliko hadisa od poslanika, svala oslaneme, četiri se otoga nalaze kod Buharije i kod muslima. Četiri se nalaze, znači, kod Buharije i kod muslima. Kaže Ebu Omar, ko je Ebu Omar? Ibn Abdelbar takoj e Omar ibn Abdul Berr kaže umro je vrijeme hilafeta Muavije a Ibn Esir kaže da je umro između 54. i 58. hidženske godine kaže kane an-nabi sallallahu alejhi ve sellema iza salla farraja kada bi poslanik sasvim se klanjao proširio bi kada bi kane ukazuje da je to činio u kontinuitetu znači i da je to bila ustaljena praksa farrađe raširio bi svoje ruke i ovo nazivaju faqihi muđafatul mirfaqayni anil djembejni širenje ruku u stranu i nazivaju to isto tahvije i nazivaju to teđnih Naci različita nazive imaju za taj postupak, kažu težnie. Šta je težnie? Naci širenje ruku u stranu kada se čini sećda. Zato što je tako došlo tako znači nazivu hadisu. Hattā yabdu bayāḍu ibṭayhi. Tako da bi se mogla vidjeti bjelina ispod njegovog pazuha. Naci toliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao svoje ruke kada je bio na sećdi i toliko je širio u stranu da bi se mogla vidjeti jasno znači bjelina ispod njegovog pazulaka, da bi neko htio da pogleda, da to vidi. I ovo čovjeka udaljava od svojstva ljenosti i nemara u namazu. Čovjek koji klanja ispusti ovako ruke, kompletne sa podlatnicama, na seždu, samo mu još jastuk treba. I on će zaspati. To je ljenost. A u namazu ne treba biti takav. U namazu treba biti predan. Pa da bi se udalio od tog svojstva, lenosti i nemarnosti i gafleta, onda znači ruke se šire, šire se u stranu. I to je a, a, skromnije u smislu a, skromnosti obožavanja pred Allahom te barakutala. Isto tako kada čovjek raširi ruke, tada može a, jače pritisnuti sa čelom o zemlju i nosenu. Biva, znači, bivamo mu olakšana sežda, bivamo mu olakšana sežda na takav, na takav način. El ibit ovdje je spomenut, a to je pazuh. Ibit može u Europskom biti muškog, a može biti ženskog roda. Jednog i drugog roda može biti, a množina je abat, abat, to je množina te riječi. U ovome hadiso je dokaz da je sunnet raširiti ruke u stranu i to je stav skupine učenjaka i Selefa, iz prve generacija i potomji i kaže ovo vredi za muškarce ovo vredi ne vredi za žene jer žena je bolje da se skupe i bivaju tako više prikrivene u namazu što je došlo kod ebudavuda došlo je kod ebudavuda znači da se ruke da, da se žena znači skupi u namazu To je došlo u Mursal Hadisima. Ko će mi kazati šta je Mursal Hadis? Ko će mi kazati definiciju Mursal Hadisa? Molim? Tabin koji, koji prenosi od Ashaba. Dobro. Ima drugo mišljenje? Prekvenut lanac. Prekvenut lanac. Molim? Usal. Čito sam to. Samo taj. Mursal Hadis. Nikdo šehm, Mursa hadis, hadis, kad kaže Asab, kaže da bi im jedan Hadis, a ne kaže njegov senet. Nekada neka je njegov senet, ali sam podazumjava da je senet ispravljeno je njegov senet. Senet dolazi Blas Hava. Karke... Evo, kazat će ovaj, reći Hamzaću. Svaki, svaki jedan će generacije, precih po jedan Hadis. Vraću Hadis. Mursel arapskom od glagola ersela jursilu što znači poslati. Pa ga je Tabin poslao poslaniku, sallahu sallahu sallamu, beza sahaba. Pa je Mursel hadis kada kaže Tabin rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam. To je Mursel hadis. To je Mursel hadis. Znači kada Tabin prenosi hadis od koga? Od poslanika, sallahu sallamu. Dobro. Neko kaže... Ja se sad napraviti drugu definiciju. Ovo je jedna definicija. Druga definicija, mursel, hadis je hadis u kome fali ashab. Je li ispravna definicija? Nije ispravna. Gdje je razlika? Gdje je razlika jednog je toga kad kažemo fali ashab i kada kažemo, kaže tabin, rekao je poslanik sa osanaka. Kako je mogo čuti? Kako je mogo čuti? Kako je taj tabin, onda se zna. U, u, u, čuva, Resme, u, koga... u redu, gdje je razlika? Kada braćo, kada kažemo, rekao je tabin, kada kaže, rekao je poslanik sa osanme. Ko nam fali u lancu? Shabu, ne znači. Neste sigurni da su oshabi? Što nije drugi tabin? Što nije preni drugog tabina pod oshabom? Može biti tako. Hadis da je kulhuvallahu Ahad ehad, trećina Kur'ana prenosi sedam tabina jedan od drugog. Sedam tabira, jedan od drugog, od šta? Pa ovaj zadnji sad tabin, kaže, rekao je poslanik, i izbacio je, koliko je, lana, koliko je izbacio mimo ashaba? Šestericu. Šestericu je izbacio mimo čega? Asaba A jesu svi to bi in pouzdane? Nisu. Vidite gdje se od... Ni da znamo da fali ashab, mi bismo kazali hadis je sahih završeno. Je u redu. Ako je drugi vanat sahiji, kazali smo Asab fali koji god da je šta? Ne zanima, jer su svi ashabi pouzdani kod ehlu sunete ol džemata. I da fali ashab zato kada kaže tabin, rekao mi je čovjek od ashaba, da je poslanik sasr. rekao, jel' hadisahi? Jeste. Nas ne zanima ko ashab. Ali ako kažemo, to je lanac u kome, u kome je ovaj, uh, fali ashab, to je pogrošno. I to je velika razlika. Velika razlika u definiciji. Pa je ispravna definicija mursila hadisa, da kaže tabin, rekao je poslanik sasr. Koga je izbacio? Obično biva ashaba, ali ne mora značiti. E zbog tog momenta je Murser hadis šta? Slav, slav. Daif, daif. Osim Murser i Saida imam Musaiba, kod imama Šakije su bili jaki. Jer je uglavnom to prenosio da ashaba, imao je oko 90 šehova da ashaba. I uglavnom kada je činio Murser, kada je značio o ashabe, uglavnom je, kada je bio Mursel hadis, kod njega fale ashab. Ali, molim... Dobro. Ja sam samo rekao šta se prenosi ovdje. Mi nismo prihvatili to mišljenje, ali u redu. Pa je došlo kod Ebu Davuda u mursel hadisima da je znači da se žena tako da tako klanja u namazu. No međutim došlo je kod Ebu kod Imam Bejhiya sa spojena dva lanca prenosivaca, da tako žena klanja. Ali u svakom lancu ima po ravija koji je potpuno slab. Pa opet se ne može šta? pojačati. I ne može se znači rad po toj predaji. I ovaj predaji je predaj slabe, kako kaže Ibn Hajar, razklanio svoj medijun, et al hisul habir. Dakle, predaje koje govore, najispranije što došlo je sredibno Abasa, bileživne više ibe, da je kazao da se žena skupi. Wallahu teala alem, da je isprano da žena u namazu klanja kao što klanja muškarac, jer su argumenti općeniti. Poslanik, sal kaže, sallu, kema raitu muniju, salli. Klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. I kaže I žene su iste u propisima kao muškarci. I zato je umudar da, sugra, gdje da je izraziti poznavac fikha i fiksi propisa, kako imam bohavija biliži u svojoj maloj povijesti, sa ispravnoj mlance pronosevaca, sjedla na mažu kao što sjede muškarci. No međutim, ako žena zna da će vidjeti muškarci, onda će šta? Onda će se skupiti, onda se neće širiti. To je nidozvoljeno. Jer postoji mogućnost, znači to je privlačna je, znači ta poza, pa neće, znači tako se širiti, nego će, znači, šta skupljena. To je, Allaho teala da je to najispravniji. Jer nema argumenata, znači koji ženi izdvaju iz ovoga propisa, žena je u namazu kao muškarac. Ista, znači što se tiče namaza od početka do kraja. Zato razlikem mi vezanja, žene vezu uh, na, na grudi, ruke, muškarci, nema te razlike. Jedan je namaz. Ili se žene drže ispod pupka, ili se žene drže na grudima. Jer nema razlike, nije spomenuta ta razlike. Kaže... Ebu l-Fatuh, od šafijskih pravnika, Ebu l on je Ahmed ibn Muhammed ibn Muhammed al Ghazali. On je brat imama Gazali. Koga? Ebu Hamida. Ebu Hamida al-Gazali, imama koji je umro 505. -50 i džeske godine, je li poznatog je li, imama šafijske pravne školo. On kaže da nije sunnet da se ruke šire u stranu. Uh, uh, kod žene niti da iskuplja kaže nije jedno preče od, od drugoga Ovaj hadis je došao da je poslanik sa svojim širio ruke na na mas khane ida salla farraja bene dei kada bi uh, uh, plañao raširio bi svoje proširio bi svoje ruke dobro jel spomenuto gdje na sedmi kaže se kada bi planjao. pa kaže neka ulema ovaj hadis je općeg značenja pa obuhvata i seđu i ruku može li biti dokaz tako može jer nije precizirano u redu, ova predaja nije precizirala no međutim došla i druga predaja precizirala pa je precizirala pa kaže kane i da seđede farrađebe i negde kada bi učinio seđu praširio svoje ruke je li sada već ograničeno E, radi se u srđedi. Pa u ovome slučaju ovaj hadis ne može biti argument o širenju ruku na ruku. Nego o širenju ruku na ruku izmamo drugi hadis koga bilježi mam tirmizi u kome se spomljali širenje ruku i koji je vjerodostojan kako kaže imam e, tirmizi. I kaže imam tirmizi kada je spomenuo ovaj hadis o širenju ruku kaže i ovo je izbor islamskih učenjaka. Smatraju da je sunnet, da se ruke rašire u stranu. Ali to znači sve pod uslovom da se ne ometaju Klanjač pored. Kao da seđi seđi da kada širi ruke u stranu ometa ćeš nekoga. Ako ga ometa što je zabranjeno? Nemoj to praktikovati. I u mnogo slučajeva, znači ili većini slučajeva u džematu kada čovjek planja neće moći spravotiti ovaj sumno tijelo. Pa je znači ostavit će njegovo praktikovanje da ne bi koga ometao. I ovom je hadisoje dokaz da se neće spustati podlaktica na zemlju. Je tako? Ako se šire, znači ne mogu se u isto vrijeme šta? Spuštiti, je tako? I Ome Hadiso je dokaz jer kako će čovjek spustiti ruke i da se vidi bilo izna ispod pazu. To je nemoguće, je tako? Znači jasno je da nema spuštane ruku i na to ukazuju drugi argument koji smo spominjali. Dalje, u Ome Hadiso je dokaz da se čovjek povodi, da je moj da se povodi za postupcima poslanika sa la kao što se povodi za njegovim riječima. Nema nikakve, znači, razak je u, u tome kaže ibn Abi Djemra u svom dijelu i klidu taklid alal mudawana kaže neki islamski učenjaci su kaže ovim hadisom dokazivali da trebaju rukavi biti široki da trebaju i rukavi biti široki jer kada je poslanik sasam učinio znači bili su rukavi toliko široki da se je sa strane moglo šta vidjeti bijelina pa dokazuju znači to ovom Predaju. Došlo je u predaj kodimama Tirmizi od Ebu Kepše da je rekao da su a, kanet, kumamu, ashabi, nebili sa osrme, butha, bili su rukavi, a sahaba postanika sa osvem butha, bili su široki. No međutim ovdje je došla, razilazi se ovema šta znači ovo butha, šta znači ovaj kumam, Da li je to množina od riječ kum, ruka ili je to množina od riječ uh, pokrivač glave, pa si tu razdjela za šta je. No međutim, ova predaja je munker, kako kaže Imam Tirmizi, i šeikh Albani kaže da je slaba. Pa opet ne može poslužiti šta kao argument. I bilježi Ebu šeikh u svojom dijelu Ahlakun Nebi, Ebu šeikh, ali Sbehani u svojom dijelu ima dijelo koje zove Ahlakun Nebi, u njemu bilježi kakvaj poslanikova sa aslameme kako su ovaj poslanikovi sa sve rukavi bili buthan ali opet kaže opet kaže kumam opet kaže kumam pa ne znamo znači šta je pravi tefsir je li toga u svakom slučaju islamski učenjaci ovaj nisu prihvatili ove predaje tek tako ovaj nego smatraju da, je, da su široki rukavi rasikniš rasiknišstvo i da je to ulaganje imetka bez potrebe znači treba više čega platna, znači da takva odreća skroji i da to više liči od, odreći raskošnika i oholnika nego čovjeka koji je šta? Skroman, jeli? I zato je ulema poput iz Odina i Nabisa Rama svojim fetvama ubrojao ovaj postupak u bidat, da budu rukavi šta? Široki. I to je danas naročito poznato kod naše braće sudanaca. On ovako kad igra, znači on uđelabio svoj, dovde je ovako ruka. E ovako se spusti. Zbog velikih temperatura, konji njih, znači to široko pravi. No, međutim, to je suviše, znači široko, i to je, bez sumnije, rasipanje. Isto tako kaže el Tabari u svom dijelu Nahkana. Znači, da je ovo neispravno. I Imam Sanani je ubrojao ovaj postupak u Bidate i kaže ovo su uveli neki egipatski vladari. Neki su, kaže, egipatski vladari, ovo uveli. Uveli su, znači, ovaj ružni postupak. Kada kažemo a, da bi se vidjela bjelina ispod pazuha poslanika, sosa. to malo ne od udara od onoga stida da je poslanik solstano bio prikriven i pokriven i da se nije nikada da je bio stidljiviji nego djevica u svojoj odaji i u namazu da se otkrije tako. Pa kaže Ibnu moleklin, nema smetnje da se hadi svaki ovako, Toliko je poslanik, sasvim, širio svoje ruke u stranu, a došlo je u predajama. Da je širio u stranu, kaže osabi da je moglo jagnje proći ispod. U drugoj predaji se kaže, mi smo se sažaljevali gledajući poslanika, sasvim, koliko ste trudi kada širi ruke u stranu. Slomi se, znači, širajući ruke u stranu. Kako mi kažemo, je simbolično. Ovaj. Pa kaže Ibn Molekin, ne smije hadis svatiti ovako toliko je širio svoje ruke u stranu, da bi se vidjela bijelina ispod njegovog pazuha, da nije imao odjeće. Jel red? Pa bi znači bilo da se je vidjelo u slučaju da taj dio nije bio šta? Pokriven. I to je lijepo tumačenje. I to je i savršeno odgovara poslanikova i sada srema, znači njegovom halu i stanju i njegovom znači, odjevanju. Nakon toga imamo hadis 12 حديث انا بيسلمه سعيد بن يزيد قال سالته انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم اده ابو اده ابو مسلمه اده ابو مسلمه سعيد بن يزيد برنوسي سداي بيتاو انس بن مالك قال الرسول Ebu Mesleme, ovaj je Esdi, LSD. Kada kažemo da je LSD, odakle je? Iz Esda, bravo. Odakle je? Sinoveć mojeg ga spominjali. Iz Jemena. Iz Jemena. LSD je u Jemenu. Jest Tabin poznati od pozne skupine Tabina. Umro je 132. hijske godine. Ovaj Klanjanje u papučama je dozvoljeno. Ja iz. Ali se ne kaže da je mustahab. Tako kaže autor. Ne kaže se šta da je mustahaba. Vidjet ćemo je mustahab ili nije mustahab. Kaže ne kaže se da je mustahab jer to izlazi iz okvira odjeće za nama. S jedne strane, iz druge strane to nije zinet, nije ukras. Jer neko oboje papuče se ukrasi? Nije. Neko znači u odjeći biva ukras, a nije u papučama. Neki su komentatori hadisa ovoga govorili, kažu, nijema jasnog argumenta da čovjek treba da se uljepša u namazu, tačno. Ima jabeni ademe, hudu zine toko, da se čovjek lijepo obuče kada pođe džamiju. Ali u namazu da ima jasnog argumenta koji govori da se lijepo obučeš, kažu, nema. Nego, Općim riječima, fallahu ehakku en yute džemmenenahu, dokazuju to. Općim riječima poslanika, s.a.v. kaže, Allah je preči da mu se čovjek šta? Uljepša. No, međutim, ovo su spomenuli drugi dio hadisa. U prvom dijelu toga hadisa se kaže, i da salla ehadukum, fe jelbi se obejihid? Fe inna Allahe ehakku en yute džemmenenahu. Kaže, kada neko od vas klanja neka obuče dvodjelnu odjeću, Allah je preči da mu se uljepšaš. Pa je hadi hadis za namaz ili ja nije za namaz? Za namaz, to je došlo tako, je došlo kod, kod Bejhefija i kaže šehe Al-Bani nebiro, dostanje, kaže, donom, mureklin, da je vjerodostojen i kaže ibn ul da je hasan, da je dobar. Pa se hadis odnosi na što? Na ulepšavanje u namazu. Ibn-Omar je vidio nafiju da hoće da klanja bez kape. Kaže, da si krenuo na pijacu, bilo kreno bez kape. Kaže, ne bi. Kaže, pa Allah je hakuo i ne tuđe imena nao. Allah je preči mu se ulepšaš. Allah je preči mu se u Kada je u pitanju ovaj hadis, njime možemo dokazivati da je dozvoljeno raditi po aslu, po osnovi, po taharetu. Osnova je da su papuče šta? Čiste na prljave. Čiste. Dolaziš u džamiju ili dolaziš na mjesto gdje te baš na u džamiju, u našem periodu je to to ne može, vidjeti ćemo, govorimo tome. Ovaj i želiš klanjet. Osnova je da su papuče Sa ima se došao čiste, ne čiste? Čiste. Osnova je da su čiste. I tu je poznato kod oleme Ida te araba el asluo vahir. Kod učenjaka islamske jurisprudence ima pravilo o kome raspravljaju pa kažu kada se suprostavi osnova spoljašnosti. Pazite, dobro, ovo je bitno. Kada se suprostavi osnova, čemu? Spoljašnosti. Osnova kada se suprostavi A predpostavki, tada biva osnova jača. Ali se osnova suprostavila s poljašnjosti. Kako? Ti imaš trgovinu odjeće. Imaš lijepu žensku odjeću. I došla žena koja nije pokrivena. I želi kupiti odjeću koja je tijesna ili prozirna. Je li dozvoljeno da to prodaješ muslimankama da oblače svojim muževima? Svakako. No, međutim, došla žena koja je šta? vidiš je po halu i stanju njenom da ne, nije pokrivena i da ona to ne smije obući na pole Osnova je da je to šta? Halal. Ali je spoljašnje da je to šta? Zabranjeno. Da to ima nešto što... Ili žena došla ti prodaješ mirise. Imaš svoje štanje za mirise. I žena došla kaže hoću jedan lijep miris. I još ti kaže stavim jedan ruku da probam. Osnova je da je to halal, da kupi mir sebi, da se namišlja za svoga muža, nesmetano. Međutim, spoljašnjost je šta? Nešto drugo. Kada se suprostavlja spoljašnjost i osnova. To je poznato pitanje kod učenjaka islamske jurisprudencije. Dobro, ovdje, zašto smo spomenuli ovo pitanje? Zašto smo kada smo kazali da je osnova da su papuče čiste, zašto smo došli sa ovom pretpostavkom koja vam može pomutiti to shvatanje iz razloga što je poslanik saosremje što je navedeno drugim hadisima da se papuče čiste da se pogleda i da se šta očiste pa spoljašnje ostada biva šta Drugačija nego osnova Potom pa možda može pomutiti ovo slatanje da kažemo osnova je da su čista i da plañas unima ili je došla naredba znači da se čiste. A čišćenje može biti na dva načina, bilo da se peru vodom i to je najbolje čišćenje ili da se samo obrišu. Pa ako ostane trag, tragne i smeta. Trag nečistoće ako ostane, on neće smetati. U ome hadis se isto tako dokaz da čovjek koji ne zna treba pitati. Ovdje Ebu Mesleme je došao i šta? Pitao Enesa ibn Malika kaže je li poslanik sallallahu alejhi u svojim u svojim papučama. Kaže kad je jad da je to ruhsa, da je to olakšica. Šta, da se klanja u? Da se klanja u papuča. To je olakšica. No, međutim, došla je u sunanu Ebi Davuda. Došla je predaja. Od šedada ibn Osada je poslanik, s.a.v. rekao khalifu li jehude fa innehum na yusallune fi ni'alihim u la kifafihim. Kaže, radite suprotno židovima. Oni ne klanjaju u svojim papućama, niti u svojim mestama. Na, dolazimo sad do pitanja, je li klanjanje u papućama samo džajz ili ima šta? Svojstvo sunneta. Ako uzmemo u obzir ovaj hadis, za koga Hakim i Zehebi, albani kažu da je vjero dostojan, onda moramo kazati da je šta? Namaz u papućama sunneta. Da je namaz u papućama jeli, sunnet. Pa kaže Ibnu Hadjar kada je odgovarao nekim koji je skazal da je to džajz, kaže došlo je halifu li pa je spomenuo Hadis Pa je tim hadisom dokazivao znači da to biva ako je cilj suprostavljanja židovima onda biva šta? Onda biva sunnet. Uprotivnom biva šta? Bidat? Šta biva? Molim, mubah, džajiz, protiv on ti je džajiz, a ako želiš, ako nije ti štime šta, da ovaj hadis primjeniš, onda ti je šta? Onda ti je sunet, onda ćeš imati nagradu. Pa dvojica mogu krenuti u jedan ima nagradu, drugi nema ništa za to. Nego znači ima isprava namazi, džajizmo je to što uradio, uredio je, znači učinio je mubah. Kaže šeho 8 minuta, ili u svojim fetvama u 22. tom, 165. strane. Ashabi poslavnika svala svelema su ponekad kranjali u papučama, a ponekad u mestama. I tako je došlo u sunanu Ebu Davuda da se tako čini, jeli, predaje o kojoj govorimo. I kaže, ovo je zato što u vrijeme to vrijeme nisu bili, kaže, nisu bile se u džamijama. Nisu bile džamije znači, prostrte. Znači, Šehul Islama Ibn Taymije odgovor je jedno bitno pravilo. A to je da se ne može u džamiju ubasati sa papućama i samo klanjaž. Tek tako kada što je sunneto. I ovo nam dokazuje drugu sada to je da je u vrijeme šehul Islama Ibn Taymije da su džamije bile šta? Prostredi. Al tako je? ne bi to spominjao odakle mu to došlo. Znači bilo je, bilo je znači da su džamije prostredi. A šehul Islama Ibn Taymije je umro kada? Bravo. 727. iđovske godine. Baš tako. 727. godine presene. Ako mi ne pokazao dobro zbog čega, poslanik je Zaloslavne klanjao papućama i klanjao mjestama sa kojima je hodao, znači klanjao bi u njima u džamiji. Zašto mi imenjamo taj propis? Kažemo, u vrijeme poslanika Zaloslavne džamija je bila prosrta, nije bila prosrta? Nije bila prosrta. Klanjao je na pjesku i zato imamo dokaz. Ti koji želiš da uđeš u džamiju, u cipelema, ili u mestvama, nije bitno, ili u papućama, i da klanjaš, moraš imati šta? Dokaz. Moraš imati dokaz da je poslanik sad dolazio u znači, mestvama ili u papućama i klanjao na prostirki. A nije to činio. Pa znači u ovom slučaju nema argumenta. A da ne govorimo zači, da to prlja džamiju i kada bi u džamiju ljudi ulazili u papućama, nakon izvjesnog vremena, ili kratkog vremena, ne bi mogao sežde, znači, činiti od smrada koji bi bio na tepjoj i, i znači, ovaj, to bi bilo uništavanje imijetka i druge jeli, negativnosti koje ima uznamiravanje kanjača i sl. Tome. Pa kada čovjek potvrdi ili kada se uvjeri da su mu papuće nečiste, mora ih oprati. Mora ih očistiti. Ne mora oprati, očistiti. Mora ukloniti, znači, nečistoću. Ako je ubjeđen da su učinjeni ili ako je ubijeđen da su čiste, onda klanja u njima bez čišćenja. I imamo treći slučaj da sumnja. Šta će onda kada sumnja? Za svaki slučaj, tako. Šta je osnova? Može li sumnja pobiti osnovu? A, ste vidjeli. Nijekako nam pravilo koristi, ka znamo pravilo, kako odmah možemo primijeniti. Sumnjam, jeste, nije, ne znam, šta je, kako je, znači čisto je. Ali Ulema kaže... Čovjek koji bi ušao i koji bi želio da u papućama planja sa ljudima, bilo bi mu dobro ako ima čak, ne mora biti, ne, ne džaset, nečistoća, blato ili nešto, da to u očistidenu uznemirava ljude. A ne kaže mu znači ako ima nešto bolje. Isto tako je ovaj džamija, recimo poslanikova sa lolosame, u kojoj ima, ovaj, gdje su one, mramor. Nema tepija, ti si ušao i zadesio te negdje da planjaš blizu na mramoru, koji ćeš isprljati gdje ljudi znači čine a tu ne hodaju znači u papučama po tom mjestu onda treba šta skinuti papuče isto tako u mjestu dol haram kad dođeš dole se šta namaz ako si došao na mjesto gdje ljudi izuvaju se i nakon toga hodaju bosi ne trebaš planeti papučama nego trebaš planeti bos a ako si u hodniku negdje gdje svi hodaju papučama i tu te zadesio namaz ili na polju onda nema smetnje šta da klanjaš jer svakako tu da ljudi podaju znači pa je to gledanje znači koristi opcije koristili i javnog javnog interesa i on mi hadisom i stan slučaj znači dokazuje ovim hadisom da je čovjek dozvoljeno znači da ide u džamiju papučama i jer dok ok toga nema spora jer dok su dolazili ashabi ili dok je poslanik saslanim panio papučama znači u ima je onda i dolazio isto tako hadiska, da je poslanik saslanim izo svoje papuče i svi ashabi izo papuče znači došli su u džamiju šta u papučama Kaže Ibn Ver, nema razrešenja među lemom da je dozvoljeno čovjeku da hoda u papučama osim kada je u pitanju mezarje da hoda po mezarju. Jer je došla, došao je tu hadis koji to zabranjuje. Dok drugi kažu dozvoljeno je radi hadisa da čovjek kada se spusti u kabur da mejd čuje zvjek njegovih papuča onih koji odlaze u pa kaže rasul toga, hadisa je dozvoljen ja ću samo kratko da pročitam hadis koji se tiče ove tematike a to je hadis bešira ibn asasije o kome kaže vidio je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve koji hoda kroz mezarje u papučama pa mu je rekao teško ti se izuši tvoje papuče i to je ponovio dva ili tri puta kada je čuo ovaj ukor od poslanika sallallahu alejhi ve tvoje papuče i bacio ih Ovaj hadis bileže sabirači Sunana, ima Mahmedite, ali Barani, Tahaovi i Beher i brojni drugi i kaže Hakim iz Zehebi Albani da je ova predavira vjerodostojna, a ima Mahmed i i kažu da je hadis dobar. Kaže Ibnul Kayim u svome djelu Tehdibu Sunan, to su njegove opaske na Sunan Ibn Mađe u devetom tomu, kaže nema razilaženja i nikada niko nije prigovorio ovome hadisu. Znači je šta? Sahi bez raziložen je da je poslanik, sa ozvrme, osudio čovjeko šta? Da hoda u papućama po mezari. Poznati hadijski sušnjak ibn Mehdi kaže bio sam s Abdullahom ibn Osmanom na ženazi kada smo pričali o mezari, citirao sam ovaj hadis kojeg smo spomenuli, kaže pa je rekao to je lijep hadis, potom pa je izio svoje papuće i hodaju kroz mezari bosu. Imam Ahmed isto tako činio. Vidio je jedne prilike komšu i da hodao papućama prez mezare, pa ga je žestoko i pogledao i tima osudio njegov postupak. Ovaj hadis, koji je jedini po ovoj tematici, jasan. Imamo drugi hadis da se kaže Mejt čuje zveket papuća onih koji odlaze nakon što ga okopaju. Dobro. Većina uleme, džunghur uleme, kaže po hadisu da čuju zeket papuča. kaže, može se ući mezare u papuča. Hadis koji govori o zabrani, jeli li on jasniji ili hadis koji dozvoljava? Koji je hadis jasniji? Koji zabranjuje? Poslanik, sam sad vidio čovjek, kaže, teško ti se, ha, teško ti se, skidaj papuča. A vamo hadis kaže čuje zveket. Može li biti zveket papuča, nakon što izvijedju van i obuju paputem? Može biti. Nije spomenuto opće da se radi o ulazku u mezarje sa papučama, Dok je hadis Bešira ibn Hasasije znači vezan tačno za mezarje i naređivanje poslanika sa oznam da skine To je jedno. Pa s te strane biva hadis Bešira jači od hadisa zveketa papuća. U redu. S druge strane, kada u šarijetu imamo jedan argument koji naređuje i drugi koji jedan koji dozvoljava jedan koji zabranjuje. Kome se daje prednost? Koji zabranjuje. Pravilo u šarijetu. Daje se prednost argumentu koji zabranjuje. Pa je opet hadis Bešira šta? Jači iz te strane. Pa je ovaj postupak ovaj je li ovaj stavi mama Ahmeda dok većina, kažemo, učenjaka i oni koji su vas jer o tome kažu da, da to nije sunnet. Kaže Ibnu Hadžer hadis koga prenosi Bešir Ibnu Hasasija aludira da je pokuđeno hodati kroz mezari u Papučama, to jeste u obući. A imam šeokjani, on kaže da je pokuđeno, a nije rekao da je šta haram. Ima šeokjani, nakon što spomenuo ovaj hadis, kaže, citrani hadis ukazuje na zabranu hodanja kroz mezari u Papučama. U svakom slučaju, A postoji razilaženje a, a, znači među islamskim učenjacima došlo je u jednom hadisu da je bilo nečistoće na papućama ovoga čovjeka da je bilo nečistoće na papućama ovoga čovjeka no međutim Ibn Kajim je stoko osudio ovo mišljenje jer je to pretpostavka kao onaj čovjek kada je sedio društvo sa poslanikom pa je rekao ko je jeo devino mjesto neka štapu Abdest. Kaže, jedan je čovjek pustio vjetar, pa je poslanikus, ali sad bilo neprijatno da kaže ti koji si to i to uradio, promijeni abdest, pa kaže koji ste jel do evino mjesto, To je cirkus. To je cirkus sa vjerom. Poslanik sam zagovori propise koje ostaju do sudnjeg dana i ljudi prenose od njega sitnice manje od otih da neće preniti propise i nakon toga on govori riječ koje su dvosmislene, koje niko ne može shvatiti. Ko kaže to da je taj čovjek izgubio abdest, pa da se je stigio poslanik sa osam kazati, tako da li. Neispravno. Tako isto je u ovom slučaju. Vjerona papučama kažu na čistoće, to su pretpostavke. Ako tako budemo gledali, svaki hadis možemo tumačiti li, i dati mu određenu boju, ili formu, ili dimenziju, na osnovu koje ćemo šta, odbaciti ga i nećemo postupati po njem. Pa je, znači, neispravno, e, e, ako je došlo u predajan, međutim, nema hadisa koji je bilo dostojano. Ima kod... Al-Hakima At-Tirmizija, nije kod Abu Ise, autora sona na dalegu, al-Hakima Tirmizija na bio, ovaj, više sufijski, aj. Ovaj. On ima sva djela kojezoj je Navadiru sud. Navadir el -usun. Kaže se, aj, ovaj, da je spomenuto da joj predaje skini papuče i one uznemiravaju meita tvoj tvoj udar papuča uznemirava meita. Odao si udarala su papuče. No, međutim, ova predaja isto tako u Nevadr-Rusul ima znači belaja predaja, koje su bela i veliki, i mislim da Nevadr-Rusul nema ni lanca prenosilaca nikako, tako da je znači nemoguće ispitati spravnosti znači predaja. Imam Hatab je rekao jednu lijepu opasku na no, ovaj hadis, kaže ove papuče eseptije koje se zove eseptije su papuče, kaže koje su bile vrijedne, kvalitetne i koje su samo oblačili Ili ovaj, obuvali ljudi koji su živjeli ili, na visokoj nozi ili visokim standardom. Pa kaže, ušao je čovjek u mezarije u takvim papućama koje su dunjalučke, a trebao je ući u papućama koje su skromne, jeli? jer je to ipak mezarje. A ne da u takvom halu ulazi. A međutim, kažemo, sve to nije došlo u hadisu poslanika Saloselem. Da li je dozvoljeno u našim podnebljima, kako je dozvoljeno... Kiša, snijeg, blato, trnje, znači ako postoji razlog, nema smetnje, no međutim kada se gledaju argumenti, bojim se da je argument koji zabranjuje jačin. I da mu ne može ništa stati, ne može ništa stati ne možeš ničim odgovoriti. Jer hadisu poslanika, ali sad ne moraš samo hadisom. I da kažeš jeste taj hadis je dokinut, jer taj hadis ima značenje to i to, jer ga je druga hrada pojasnila, ne odgovoriti mu, nego znači da uskladiš njegov, ili usmeriš njegove značenje. A ne nema ništa činibe bi se jasno moglo to usmetiti. Pa je tako predaja ili ovaj postupak, odnosno mišljenje koje govori da da, da je da je najbolje bos ulaziti u, u mezari, ono je bezimno sumnjači ako postoji mogućnost. Ako postoji ta mogućnost pola kota